O sherr al-umuri muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi anar Të nderuar besimtarë çështja më madhështore në të cilën Allahu i Madhëruari ka ftuar njerëzit që ta besojnë atë është uhidi nisimi i ti. tij dhe çështja më e rëndë dhe më e rrezikshme për të ardhmën e njerëzit në, në të dy botët është shokvënia shirku ti bësh Allahu subhanahu wa taala shok dhe rival Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an duke thënë inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allahu madhuru Allahu madhuruar nuk e fal ti bëhet aty shok dhe fal përposht këtë gjinahu çfarë të dëshiroj Ky është gjinahu më i madh më i rëndë, më i kopshëm të thinim në Allah më dhuron nuk e fal kurrë për njerëzit që ti bëj Allahut rival dhe shok. Për këtë arsye, kjo çështje është çështja më e rëndësishme që është diskutuar në të gjithë librat e qellor. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe selem rreth kësaj çështje e ka përqendruar dautën e tij për 23 vjet rresht. Dhe Për këtë arsye mos na duket e gjatë nëse ne flasim për të çështjet, dhe flasim dhe flasim dhe flasim sepse ne nuk kemi mundësi si të agojmë sikur duhet se çështje sado ju titasin për ta. Sidomos kur bëhet fjalë që ne jetojmë në kohën e fitënave ku llojet e shirku janë shtuar dhe janë shumuar dhe më shumë, forma të reja kanë veshur petka të reja, por në të vërtetë ato në thel janë të njëjta lloje shirku që kanë ekzistuar dikur. Edhe pse petkat e tyre janë të reja edhe duken që janë ndryshë nga ato të parshme. Dhe kemi folur në disa hyrje të kaluara për një proishje më të mëdha dhe më të përhapur në botë që është laicizmi. Është ri është rivaliteti që i është bërë Zotit të botërave në liqëvënie. Allahu i madhëruar ka zgjitur librin e tij që njërëzit të përdojnë atë si sistem jetën e jetën e tyre në gjithë qërështje që u interesonë atyre në qërështje të tyre personale në qërështje të tyre familjare në qërështje të tyre shëqërore në qërështje të tyre që kanë në bëjnë në përgjithësime njërzimin dhe në gjithë dhe fushë të jetës Allah i më dhurë për ne ka zbëjtur dhe kur njërëzit e anë shkëllim Kur'anin Edhe përdojnë ligjit e tjera të cilat i kam vendosur vetë njerëzit në kogat e tyre Ata në të vërtet vetëm se i kam bërë rivalitet Allah më dhëruar Në fjallën e ti e cile ashe pashoc Sikur sa i vetë është i pashoc Lej se kemi thë ishej Nuk ka si e jesdja Edhe fjallën e ti e shepan gjashme në fjallën e kryesave Për në dhe Allah më dhëruar i ka sfiduar kryesa dhe u ka thënë Bërë një Kur'an si kër Ose dhjetë sure si kër Ose një sure si si sure të Kur'anit. Por do t'rëgoj që nuk kanë mundësi që të bëjnë si Kur'ani dhe as të sillin një legjislacion i cili është një legjislacion unik dhe nuk bie në kohë gatit me një me me, me një tjetrën ligjet e tij si Kur'ani. Wala kana min indi ghayri Allahi lawjidu fi ikhtilafan katira. Sigurt ishte për diku tjetër përveç Allahut do gjihen të shumë kontradita. Shikohet të, të të gjitha ligjët njërzore që jam prodhim i logjikës njërzore. Do shikohet shumë kontra dita. Pse? Sepse logjikë e njërzore që do të do të. Dhe nuk ka mundësit do të vendosë ligje të cilat i përshtatën njëriut dhe të jenë konformë zdo loj nevojët e njëriut. Për në edaloj madhruar në Koran në ka të reguar për cilësit e ti dhe për emar dhe ti. Pse? Një parazyrë kryesor është e njëjta kuptoi se këto ligje që ka vendosur Allahu në Kur'an nuk kanë buruar më kot, por kanë buruar nga cilësitë e Tij të, të larta dhe nga emrat e Tij të, të bukur. Nga cilësitë e Tij të, të larta do më dhënë dhije të thonë nga dija e Tij plot. Që Allahu më dhuruar çdo ligj që ka vendosur, ka vendosur me dijen e, e Tij të, të plot mbi krijesat që ka krijuar po ai vet. Kurdë Allahu subhanahu wa taala Në çdo herë që kujtohet ligjet e Tij, i mbyll ato duke thënë inna lla kaan alimen hakima. Allahu i madhëruar është i ditur edhe i urtë. Si për të treguar krijesave që këto ligje që ka vendosur Allahu kanë mburuar nga dija e Tij plot dhe nga urtësia e Tij plot. Dija e Tij plot mbi krijesat. Dhe Allahu i madhëruar atë që ka qenë, atë që është dhe atë që do të jetë. Edh atë që nuk është, po të ishte si do të ishte idiollojë i madhuar të gjitha këto. Prandaj ka thënë Allah subhanahu ta wa taala: "Walu ruddul adu liman huwa anhu innahum lakazibun." Ka thënë po mos besimtarë, sikur ata të ktheshën një herë në dynje, ata do të ktheshen përsëri në zullumat e tyre, edhe ata e ngjërshtar në pretendimin e tyre që për nenë pa Allahu do të thonë që ne po kthyem dynje një herë do bëjmë besimtarë. Në mëdhënë malloj më thuar edhe pse nuk ka përditësyr po si në ndjenja mos besimtarët. Po sikur t'i thënnte, Allahu e di se çfarë do bëjnë ata prap. Që çka Allahu di atë që nuk është, po të ishte si do të ishte. E jo me ato gjëra të cilat kanë thënë se do të jenë inna lillahi wa inna ilaihi raji. Allahu ka dini edhe kametë don të ardhmën. U yunzilul ghayth, di se kur do të zbësh shiun, kur do bjerë shiu. U yaleu ma fi al-arham, di se kanë bajse të nënave dhe tëra tëra dihet ti di Allahu subhanahu wa taala. وما تسقط من ورقه الا يعلمها دي اذا جيتات تشبيين كردو بي ساسين زو بيين صيله جيتو دو بير pse do bi e dhe cdo detaj tjetër dhe çdo qendron po kurdo tretë te merat te gjitha kete ne dien allah moderuara ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد من بعد سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله Inna Allaha Azizun Hakim. Për dallojë madhruar sikur. Te ishte toka, domthonë me gjithë me, me të gjithë pemët e vet të bëshin lapsa, lapsa të gjith, gjithë gjithë pemët e tokës të bëshin lapsa. Edhe detit kishte të shtat detra të tjera përveç gjithë detrave të tokës të bëheshin bojë. Edhe të shkruashim fjalët që shprehin dije Allah, Allah Allah, në Allahun e madhëruar, nuk do mbaronin fjalët e Allahut subhanahu wa taala nga gjerësia e madhës tij. Domethënë nuk ka mundësi njeri ta përfitojë dot sa më dorësori di Allahu. Asta për kufizojë atë ndjenë për kufizim që di Allahu është kjo apo jo. Kjo është e pamundur për njeriun. Edhe nga kjo dije burojnë edhe ligjet e tij. Kurse njeriu ligjet e tij ndi që vendosë vetë njëri u bërën nga ignoranë sa ti dhe jo nga di e ti gjithashtu Allah më dhëruar është i urt dhe i urt dhe thot e vendosë shdë gjemë urtësin e ti në vëndin e duhur e në hikme në gjurë rabët dhe thotë vendosë e shdë gjemë vëndin e vetë pja për shdë kujtë haku në vetë në sasin e duhur në kohë në duhur ajse i takon e ti Si pasese që meriton me drejtësi të plot dhe me mëshirë të plot Kjo është urësia Kushe ka këtë urësi Kjo loj urësia i takovët në mëzotit botrave Edhe kur njerëzit marrin dhe vendosin ligjit e tjera Ata në të vërdet pretendojnë sa ata kanë arritu gradën e zotit në dhije dhe urësin e ti Edhe në gjithësit si tjetër Tësira i takovët në mëllohu subhanu e talë e zotit botrave Allah më dhuar ka dhëmë për dhije në ti Osir qolukum ose jehro be inhu alim bi zati sdur yufshi ni fialtuara ose sfaqini ato do mesti doji ti thoni femetuara ose fsheruazi ose haptazi allah madhur jo veten qi dieto por dihet cfar kemi ne zematua pase tregon allah madhur syem pse i di cfar kemi ne zematona el la ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir a nuk i di ai ata qi ka krijuara i vet A nuk i di Allah më dhurat Shpa ka kryuar vet Ua hua l-latifu l-khabir Dha i eshi mirë njohuri Qe di gjdo detaj qe i përket kryesave të ti Qe këtu bërojn Ligjet Allah Allah më dhuruar si që thash Ka të reguar një në një numër A jetë është i mbyll Kë mbyll ligjë dhe ti e thot Inë Allah ka e në alimen hakim Allah është ditu dhe i urt E shikon të të qartë Së dhe mos në surë njësa Surë njësa ka prafshirë shumë ligje Për e të e ligje e ka filluar, Allah më dhurë duke të reguar se qëfar haku ka jetimin, qëfar të drejtë i pa Allah subhanu e ta'ala jetimin në islam, edhe pasur i jetimin qëfar haku ka, gjithashtu pas e të reguar Allah më dhurë disa ligje në lidhe me martesën, pas taj me trashegimin, pas e të reguar disa ligje në lidhe me imoralitetin dhe ndëshkimi që ka vendosë Allah për të, Pastaj tregon Allahu madhëruar disa ligje të tjera në lidhje me martesën dhe tregon ku janë ndaluar në daluar, një islam, një islam në Islam në çështjen e martesës. Pastaj tregon Allahu madhëruar e mbyll nyajet dhe thot inna llahu kan alimen hakima. Allahu i shetitu dorë si për të treguar të njerëzve çon njerëz. Kto ligje që kaluan deri tani për kaq shfaqje, kto ka mburuar nga dija e Allahut dhe nga urtësia e Tij. Po kto ligje që vendosin krijesat në rivalitet me ligjet e Zotit. Vallë, a ngadhi burojn apo nga ignoranca e tyre? E vërtetë është ato burojn nga ignoranca e tyre, jo nga dija e tyre. Sepse ata nuk dinë çdo gjë. Por kur ata ata s'dinë asgjë, ata nuk dinë e realitetin e vetëm të tyre. Ata nuk njohin të shpirtin e tyre që ndonë në stil, nuk e dinë se si jesh dhe çfarë ësh, nëse do apo çfarë ka nevojë jini vërtet. E ajo më din më shumë se kaç. Gjithashtu Allah subhanahu wa ta'ala është i mëshirshëm. Dhe i gjithë universi është krijuar në bazë të drejtësisë të tij dhe urtë në bazë të drejtësisë së tij dhe mëshirës së tij. Allahu i madhëruar e ka krijuar universin rreth këtyre dy rregullave. Rregulli të drejtësisë dhe mëshirës. Dhe ka vendosur mëshirin e tij më nasë drejtësi e tij se pojqesa Allah i madhuruar do silëshe me kryesën e ti, me gjdo kryesë, me drejtsin e ti, do të shkateron të shumisën e kryesën i që kanë kundështuar dhe kundështenur dhe ti. Po Allah i madhuruar ka shkuat të mbi arshë, në i li për i cilin do dhe tek Allah i mbi arshin e ti, in në rahmeti, së bekat gaba bi, mëshirë e ime e ka mundur zemrimin tim, mëshirë e ime e ka mundur zemrimin tim, shëtot Allah subhanu wa ta'ala, edhe i gjithë universit të gjithë ligjët që, që ka vendosur në naturë dhe ligjët që ka vendosur në librin e ti që ka zbitu për njerëzit janë ndërtuar më mëshirë kurse ligjët e kryesave nuk janë të ndërtuar më mëshirë ndaj kryesave Allah i madhuruar e filosuar el fatiha duke thën elhamdulillahi rabbil alamin lafderimi të konë Allah o Zotit botrave lafderimi të konë Allah o Zotit botrave që e Zotit i gjithë universit Ito kujton ndërimin pse Ar-Rahmani Ar-Rahim sepse ai është mëshigjeri më i plotë. Allahu më dhuroar mbasi i thos Zoti i botrave tregoi që ai është mëshigje i më dhuruar, mbas i, i plotë për të treguar krijesave që ai është Zoti i botrave dhe ka përfshir botat në to dy cilësi që kanë lineare mëshirën e tij. Fot ummin khatabi radiallahu anhu fot o njeri sigur Allahu i madhëruar, i fat ka treguim në këtë im. Të sillë më ne jo me mëshirën e Ti, por me drejtsinë e Ti, do kishte qenë diçka tjetër tek njerëzimi sot, përveç sa që shikojmë në të vërtetë. Po sikur Allahu i madhëruar sillë më ne me drejtsinë e Ti dhe jo me mëshirën e Ti. Po Allahu i madhëruar me mëshirën e Ti e ka vendosur në ligjet e dit natyrës dhe për shkak të mëshirë, mëshirës më shiron nëna në fimin në e vet. Më shjon dhe kafsha kafshën, më shjon njeriu njeriuën dhe për shkak të kësaj mëshire ai ka zbritur ligjat e tij, i ka, ti, ka drejtuar njerëzit dhe ka vendosur çdo ligj që ti të bazuar në mëshiren e tij, pastaj në, ti, pas në drejtsinë e tij. Kuse krijesa digjete e tyre të kanë vendosur jo në mëshire, shikoj ato shumë qartë në një shembull që do t'ju tregoj. Allah subhanahu wa taala ka vendosur një për ligjet e tij që njerëzit do të japin zakatin edhe zekati është 2.5% e pasuris që duhet të japë njëri u njërë në vit edhe atët duhet të japë njëri por e që është i pasur që arri një kohët pasurije ti vjetore, a i duhet të japë 2.5% pasuris gjithësaj ose një të 20 e pasuris ndërësa njërzit të cire vendosin ligje ata nuk kanë mëshirë ndaj kryesave ata vendosin bita taksa të cilat janë rivalet e zekatit. Zekati merr vetëm pasanikëve, kurse taksat i merren pas i pasanikut edhe të varfër. Kjo është para problematik, e cila tregon që këta nuk kanë mëshirë në krijesën e tyre. Ja marrin atij që është i pasur, atij që është i varfër, atij që ka mundësi dhe që nuk ka mundësi, atij që është i zhitur në borxhe dhe atij që nuk është i zhitur në borxhe. Kurse zekati në të vërtetë nuk i merret atij që ka borxhe, përkundazi ai që ka borxhe është një prej llojeve që merr zekat dhe jo prej atyre që japin zekat. Gjithashtu kjo i merr vetëm pasanikëve në kurse, në sam kursë në ligjin njerëzor i merr të gjitha. Tjetër gjë, në ligjin e Allahut është 2.5% gjithsej. Kurse në ligjin e njerëzve kjo mund të arrit deri në 50% krahast ose më shumë se 50%. Shikojini këto në, në takse që taksa që humbën njerëza. Taksa për çdo gjë që, që mund të ekzistoj. Llogarit ka arritur në atë pikë që marrën taksa edhe kur të vdesësh, për të varrosur do të më do të paguosh taksë. Nuk kushto di që nesër vendosin taksa për të marrë për të marr frymë. Sigurisht se vendosin taksa për gjërat nga më të çuditshmet, të cilat u merren të gjithëve dhe kjo tregon që këto ligje që kanë vendosur njerëzit nuk kanë ligje që kanë buruar nga mshira e tyre. Të ndaj vëzër dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme që kur njeriu fillon bën krahasime mes ligjit të Allahut dhe një ligji tjetër, duhet patjetër të ta di se çfarë është ai ligj tjetër i cili i i cili, pësin fitat. Se u shikoi dhe ka qenë shumë muslimanë që dalin nëpër televizor dhe flasin për pikë që mbrojnë Islamin, por nuk din ta mbrojnë. Sepse dalin, domthonë e keqë të këtu që dalin me atë parë, pas së dytës mirë se dalin, po fillojnë dhe luajnë vetëm rolin e mbrojtësit. Mbrënë Dhe jo lë sulfonusi duke u treguarën vërtet që çdo ligj që ju cënoni dhe e shani nga Islami, ju keni rival të ti në fën tuaj laike më të keq, shumë herë më keq se që pretendoni për Islamin. Në çdo lloj fushe. Në çdo lloj fushe. Çdo kush që prendon për mosbesimtarë që ata kanë një ligj këshvemisë ligj Islamit e ata bëjnë krahasim, do shohim se kush më i mirë. Në vërtetë do kush më i dobish për njerëzimin. Kjo është në çdo lloj fushe. Këtu ju treguar vetëm shembull. Se sa e dobët është mshria. Pse? Sepse ai është njeri. Dhe në mars ai në parë, në radhë parë, kur fillon të vendos ligje, mendon interesin e tij personal, kurse kjo gjë ekziston te zoti botrave. Allahu i Madhror nuk ka nevojë për krijesat. Kurse krijesat kanë nevojë për njëra tjetrën. Prandaj e krijesa kur vendosin ligje, vendosin ligje në parë së parit, në interesave të tyre. Edhe pse interesave të tyre mund të ndam të disa tjerëve, dhe kjo është mëse normale jo është mosë normale në natyrë njerëzore si një për poetëve, thot një poetve thot Foua educomen in dequamen masaibu thot do bidë disa popujve për disa popujt tjerë janë fatkeqësi çu është kju e ka krijuar Allah subhanahu wa taala njeriu njeriu përpijet që të përfitoj vetë të dëmtoj të tjerët edhe për të vendosur rrogën e vet në 2 milion me 3 milion normalizu mar taksa në njerëzit të cilët nuk kanë ose me zor arrin interesin e tyre për të për në bukë Gjithashtu Allah subhano ta'ala është i pëtë fuqishëm A i është kryuësi A i është furnizuësi A i është regulator i shtë gjëje Edhe këtë të të si nuk i posëdon Asi për i kryesave Për kundës i kryesat e në kryesa E në vojtarë, kam fillim dhe kam fund Dije atyre shumë mangët Dije atyre bërë para Dije së Allahut është si Një zok i cili e fuzë Sjepin e ti të deti Edhe ndjer prej ti. Çfarë merr prej detyrit ky zok me sepën e tij, aq që është dije krijesa paradisit Allahut. Edhe po aq është mëshirë njerëzve përpara mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Edhe fuqia e tyre gjithashtu është zero sepse ata pa palën Allahut nuk kanë asgjë, ngaqë ata kanë i fillim dhe kanë i fund dhe çdo gjë varet për Allahut subhanahu wa taala. Edhe ditën e gjykimit do thotë Allah i madhëruar, "El-Malik, el ejë el mbulokut dhunja." do të kapi Allah më dhuar qijit me dorën të djaf edhe token me dorën tjetër do t'i tun dhe atër do t'ot unë jë më sunduës si ku jë më sunduës e dhe dynjas ku jë në ata të cilët i kanë vendohës u Allah të shok ata të cilët kanë përdendua se janë rival të Allah dhe kanë përdendua se kanë pushtet në momentin ku vjenë të evdekja zhdu këtë pushtetit të tjë si shto është një prej pushtetare musliman mëni Kur erdhi vdekja thoshte ja me Le Jezu në mulku. Irham el yom men qad zalamulku. O titull që nuk nuk nuk shteroën dhe nuk morën pushtetin jot. Mëshiroje sot atë person të cilit po i mbaron pushtetin ose ka mburur pushtetin i tij. Këta ankriesat. A kanë të drejtë ata që bën rivan përpara Allah subhanahu wa taala? Kjo është, e që bëjnë në krije, kjo është e, ajo që bën ata në të vërtet. Kërijesat. Kjo është ajo që bën ata në të vërtet në ligjjet e tyre ata i bën rivalitet Zotit të botrave. Për këtë arsye vëllëzit e dëtyrë besimtarit është që të besojë që ky rivalitet është i kot. Edhe të besojë që ky lë veprimin fenisaimun nuk lejohet të bë dhe gjithashtu të distancohet prej tyre. Edhe të besojë që ata njerëz janë armiqtë Allahut. Sepse në të vërtetë ata kanë pretenduar që ata janë rivalë të Zotit dhe kush pretendon që është rivali i Zotit Edhe kushem mbështet ata, ai është armiku i Zotit. Edhe ti urrej ata njerëz për këto lë veprimi. Prandaj ju vëllëzër të rregjmë të gjë që ju di soncet për ty edhe të shkoj ti votoj ata atje zotrat të cilët do vendosin ligje për ty e për mua, për tiën për tjetrin. Se po qëse ti i voton ata, ti e ke pranuar ata me veprimin tënd, e ke pranuar konkretisht duke u thënë atyre që unë jam dakord që ju të vendosni ligje në emër tim. Ju unë jam dakord Edhe pse shumë njerëz nuk e dinë çfarë thotë kjo gjë, janë dakord se ju keni rival të Zotit tim. Edhe pastaj shkon falë ndajmit dhe, dhe pretendojnë që ka vetëm një Zot i pa asherish Allahu për atë që i shoqërojnë. Allahu hayun amma yushrikun. Allahu është më i mirë pa ata që i shoqërojnë Allahu subhanahu wa taala. Logjikoni o njerëz. Edhe kuptojini se ku jeni dhe ku do të jeni venduar që mos dinë kurrë Allahu madhëruar dinë gjykimit të mashtruar të gënjer nga mashtrimet e njerëzve që u kanë mashtruar në këtë dynja lut sallallahu ole ma dhëruar na ruaj nga zhdoghumia alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecma'in allah subhanahu wa ta'ala kafalul quran Për ligjët e njerëzve, edhe i ka quaj të ratohë ligjët e, e ignorancës. Në Kur'an, o dhe e zërsh, fjala Allah dhe nuk është fjala ime, e fër hukme lëgjahilijet i e bgun, a ligjën e ignorancës kërkojnë, o mën ahse në minë Allah e hukme lëgjohme një ukinun, edhe ku ka gjukim të njësë, gjukim e Allahut për popullin që anë sigurt. Ligjë me mirë është ligjë Allahut. Edhe ligjët e tjerë përve është ligjë i ka qëtë olloj madhruar ligjit e ignorancës për dërësue. E para gjërësht, sepse ata që i ka mëndosu të ligje, nuk e ka njohëtu olloj në madhruar dhe madhër shtin e ti, edhe ata që i takon e ti në universin e ti, dhe në pushtetin e ti dhe në kërjeset e ti, se ka njohëtu olloj në madhruar, pandeta e janë ignorantët e vërtet, edhe dyta ignorancë e ignorancët të tyre që ata nuk ka njohëtu vetët të tyre, edhe kërjeset që i rëthojnë pa në e dhe ligje të të të të buron nga padija të ture, nga të të të të nga njëranët të të të të në lidhe me në të të njëzore. O vlezër, po hap një fshetësitime që kam pasur që ku kam qënë në kohën e adoleshensës dhe i vokët. Unë mendoj e dikur që ta që hypi në par parlamentet dhe vendosin ligje, mendoj e se ta do t'jen njërës psikolog, do t'jen njërës të ditur, njëzë mëzgjë dhe shëqëris, që atët kënë mundësit vendos Po në të vërtetë që do të thonë kjo lloj kjo lloj forme që unë mendoj komentimi kjo është shirrë të vërtetë. Por edhe kjo lloj forme që duket si si çerek ideale e poruar njerëzor edhe kjo është në të vërtetë është shumë larg realitetit. Sepse sot për ty unë parlament nuk është kusht të kesh as kokë mesme. Me tet klas shkolë mund të shkosh ty në parlament vendosësh ligje për para njerëzve. Me tet klas shkollë ke të drejtë hyj për parlament dhe vendosësh ligje për para njerëzve. E rancimi që do të vendosë shumica. E rancimi që shumica zgjojë që ti i përfaqëson ata. Edhe këto shumice është ajo që është duke i shkatëruar ta njerëzit. Dhe Allah i madhuar ka treguar në Kur'an që shumica janë për banorëve të zjarrit. Wa ma aktharu an-nasi wa law harast bi'umminin. Shumica e njerëzve nuk janë besimtarë, sikur ti kujdese që të bëna ata besimtarë. Edhe shumica është një vërtetës katastrofë. Shikoni pak në një mini shoqëri, në një familje. Nëse një familje ka dhjetë veta, edhe dy janë prindrit, babaj dhe nëna, dhjetë të tjetë janë fmit, mëjë madhë i madhi tyrë është 18 vjeqë, dhe mëjë voghë i tyrë është 2 vjeqë. Edhe vendosët vigi që në këtë shtëpi do gjukohet në bastë të mendimit të shumitës. Në bastë të mendimit të shumitës. A e mendo një valë se ku do përfundoj kjo familje? Në bastë të shumitës përfyturën ju vetë se ku të përfyturën kjo familje për të kuptuar se qëfar katastrofe është kjo ideje të cilën këta e përhapin për parë njërëzës si kur kjo është drita i njëriutës. Fëmija është fëmi edhe njëriu pa rritur moshe një pekuris nuk ka mundësit të të gjukojtë dotësë për vetën e ti, por ka nevoj për dritimin e prindit. Gjithërështë dhe njëriu një jetën e ti ka nevojë për drejtimin e Zotit Botërave, se përndryshe do humbi po qëse nuk e ulzon Zotin Botërin në kësaj mëra. Edhe shikoni njerëzit, ata që vendosin ligje, se si bien kundër dimjer tjetrën. Një i thot për diçka duhet bër, ti i thot nuk duhet bër. Ti i thot jo unë apsenoj. Ti tjetri pas sa që vjen nga mbrapa i thot as kjo as ajo për diçka tjetër. Edhe kështu kthehet njerëzimi dhe njerzit jetojnë nëpër këto ligje në një laborator ku provohen ligje të ndryshme njerëz. A vall të gjitha këto janë të drejta. A vall ai që e bën ndaluar një veprim dhe ai që e lejon, dhe ai që abstenon, dhe ai që kthen mbapës, dhe ai që kthen parë, dhe ai që ndryshon, dhe ai që ndron, dhe ai që ngatron, të gjitha kanë të drejtë. Në çdo rasti, çdo njëri prej tyre mund të bëjë çfarëdo dhe ka të drejtën e vërtetë, çdo njëri prej tyre është i drejtë. Kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë e shoqërisë në të cilën ta po çon shoqërinë edhe shikojmë në vërdet, në vërtetë vetëm statistikat s'hopon dosot më shëgjemin për kuptuar se ku po shënjin ligjet e tyre këto shoqëria. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka chuetu këtë lë, këtë lloj këto lloj ligjësh, ligjet e ignorancës, të cilat burojnë jo nga dija e plot, sepse nuk burojnë për Zotin e botar, por për njerëzve. Dhe jo vetëm për njerëzit, domosdhem nuk bëhet as ja për njerëz më të mirë, por bëhet as ja për ata njerëz të cilët nuk kanë negjë pa bër. Për ata njerëz të cilët gënjejnë. Edhe e parlojnë vet vetëm gojën e tyre që thon ne gënjejm për jetë fushatave. Premtimet që janë për fushata, premtim fushat do nuk e parlojnë gënjejm. Mendo pa një person i cili gënjen, ai do vendos i ligje mbi ty. Mendo çfarë mshirë do ketë kundër teje. Njëri që gënjen, njëri që është pamshirshëm atë nuk do të di se çfarë taksa s'vendos. Njerëz të cilët janë të gatshëm të bëjnë çdo lloj korrupsioni për tani tu interesat e tyre personale, qoftë kjo edhe duke shkelur njerëz dhe duke vrar njerëz më radh. Gërdeci na ty e keni edhe në më thërë të gërmadët e ti janë muzeu edhe jeshtë në më realiteti i këtyre ligjeve që përpërjetojmë neve edhe që përjetojmë në shdovën botës kudo në formët të njashën me këta. Edhe të tjere të tjere katastrofa të shëqërisë, të familjes, të cilën duke e quarë, në më thërë, në basë të tjere ligje, njeri unë në shkatrim. Njeri unë në shkuar në shkatrim në basë të ligjeve tjere dhe dhamam kjo ës Kuk mu lë qahilije Gjukimi një rëntës Për këta rësurit dhe të tyre besimtarit është Që të besoj që këto lë ligja në të kota Këto ligja në të kota Edhe duhet që të distancojt për tyre Duhet që të distancojt për tyre Dhe besoj që ata në të kota Dhe besoj që ata që i vendosin ata Ata nuk kanë lidhje me fejnë islame Sepse ata kanë pretenduar që ata e nëzotra Dhe e në rival të Allah Për ndrysh e njëri nëse nuk e bëg t A i koti, thot dhe dhe si muslimon. Koti për të ndoësër besimta dhe vjen falet, ku a i për nërën që ka shoktë të kjerë përreqë Allah subhanu wa ta'ala në Lijjvanje. Thot qëkë Muhammed Aminu Shënkiti, thot ti bërë shokë Allah në gjukim, është njësoj si ti bërë shokë Allah në adhurim. Këto të dyje janë njësoj nuk ka dalin në më tyre fare. A i që ndjekë ligjin Allahot. Dhe ndjekë ligjë tjetë përreqë ligjit Allah sub Nëse një sejse i çadhuron, Allahu dha dhuron statujat për njerëz. Nuk ka dallim ndërmjet tyre. Një sejse i person, shembull, do po t'rgoj si ai person i cili e di që ligji i Allahut në lidhje me trashëgiminë është kështu, kështu, kështu, siç ka treguar Kur'ani, edhe i thotë, "Jo, ja, unë nuk kam dëshirë ta ndaj trashëgiminë sipas ligjit të Kur'anit, po do të ndajt si pas të të vërtet, të Allah, ta ndaj sipas ligjit që kanë vendosur mosbesimtarat." Ai në të vërtetë ka përmuar se ka rivalta të tjera me Allahu subhanahu wa taala, edhe përfundimi është që ai është mushrik i ka bërë shokë Allahu suhanu ta'ala, edhe në së vdesu dhe gjendje, e ishë për jeshtë në zërë në gjëhnejme, të usë Allah në më dhuruar të nëruen në gjëhnejme.